Bár hobbi alig-alig látott ki a pilótafülkéből a tönkre gp gépéből ömlő füst miatt, azért elelkapott néhány villanást az odalent túló mészárlásból. Az egyik lépegető lézerágyúja eltalálta, megsebesült, mozdulni is alig bírt a fájdalomtól, a hajója irányítása pedig emberfölötti kint okozott. De ha csak addig sikerülne még kitartania, amíg a visszaér a bázisra, talán talál egy orvosrobotot, és akkor...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 Az előre tolt egységek befejezték a visszavonulást, mondta egy hang a rádióban. Miféle visszavonulás? Luke eltűnödött egy pillanatra, de hiszen akkor Leila és a többiek megmenekültek. Luke hirtelen úgy érezte, hogy a vérontás és annyi hű felkelő katona halála mégsem volt hiába való.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 Úgy rémlett, a hangárban egyetlen biztonságos hely maradt, a teherhajó hasa alatti szűk terület. Türelmetlenül kucorogva itt várta a csubakka, kapitánya visszatértét. A vuki lassan már aggódni kezdett, ha pillanatokon belül fel nem bukkan hán, a falkon előbb-utóbb jégsírba merül a záporozó tömbök halma alatt. De csubakkát társa iránti hűsége visszatartotta attól, hogy egyedül meneküljön a teherhajóval miközben a hangár remegés egyre fokozódott, csubakka mozgást vett észre az egyik csatlakozó járatban. A Torzamborz óriás hátravetette a fejét és a hangár megtelt telitorkú üvöltéssel, miközben már látta is, hogy szóló feje megjelenik a bejáratot félig elzáró egyik jégbucka fölött, nyomában lejla hercegnővel és a kivételesen kissé ideges szrípjóval.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 mennyezet és padlózat alkotta háttértől. Ahogy jött ott előre a fehér katakombák mélyében, méltóság teljesen félre lépett a mennyezetből lezuhanó egyik jégtömbútjából. Aztán ment tovább, és olyan hatalmasakat lépett, hogy a katonáinak futásnak kellett eredniük, ha tartani akarták vele a lépést. A csészei formájú terhajóból előbb mély hangú,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 de azzal a néhány páncélőköl forma nehéz fegyverrel, amit a birodalmiak sietve igyekeztek felállítani, már aligha. Csubi! üvöltötte hántorka szakadtából, miközben hamar becsatolta magát a pilótaülésbe. ülésbe. A mellette levő navigátori helyre eközben becsatolta magát egy szemlátomást, igen, kedvetlen fiatal hölgy. Odakint a hangárban a rohamosztagosok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 meg hogy végre imponálhason a hercegnőnek a talpraesettségével, meg a hajója fantasztikus képességeivel. Semmi sem történt. A csillagok, amelyeknek mostarra elmosódó fénycsíkokká illett volna változniuk, mozdulatlanul álltak a helyükön. Itt valami nagyon nem volt rendjém. – Mit figyeljek? – kérdezte a türelmetlenül.